Măcar odată în an, în memoria lui Adrian Bonescu. De când plecai, între luni de șarte, negerul în miezul toamnei Brumă, iar frutul a devenit un semn de carte care îți împarte versurile și huma, în liniștea din casa părintească. Tot neamul s-a întrunit la palastas, Durerea amintirii se grijească, Cu liniștea din fiecare glas. Un dor nebun trezește amnezia, Când bocete în sângele pătrund, De peste dealuri ruginește via, Și rimele în tranșe se ascund. În jurul lor, tot câmpul iluminat, cu felci și cu doze de cianură, condeiul cesteazi crucificat, se face întuneric în cultură, se injectează milă în artere din contul suferinței creatoare. Ți se refuză dreptul la ședere, în țara condamnată, la uitare. De peste tot istoria grește, iar neamul la la răscruce, Stafia lașității îl pântește, Și uită Pasarabia pe cruce. Degeaba ne ascundem azi nevoia că și prin tăcere suntem vinovați. Covoară-te din cer, și, fără voie, urmașilor de soartă condamnați, mai batele cu versurile în porți, Căci nu se știe cât le-a mai rămas și-a i lângă vii și pe cei morți, Măcar odată în an, la parastas.